السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ولا سعينه ولا خطره ولا عوض بالله من شرور أبوتنا ونمسيئات عمادنا Ayyihdihillahu salamu ghella lah wa mayyumrih Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharifalah Wa ashhadu an la muhammadah wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amal haqqa suqatih ولا كانوا مسلمين إلا وأنهم مسلمون. الله بعد. فإن أفق الحديث سلام الله تبارك وتعالى وخير هذه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشرف أمور ما فاينا كل متسنين جدا وكل الذين اتقوا الله وكلوا بالارض والسلام معاشر المقدمين والمقدمات اعزنا الله اياكم طلب كتاب الجلسه Tentang dakwah Islam Dan dakwah Rasulullah Alayhi wa sallam Yang senang tiasa mengadakan Sikap rahmat Masih sayang Dan harapan yang besar Agar mereka-mereka yang terpesat Mereka yang terjerat dalam lubang kekufuran dan keserikan akan merasa berbeda dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wataala untuk mengenal Islam dan menjadi seorang Muslim. dan tujuan turunnya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membimbing dan mengarahkan manusia kepada al kepada jalan kebahagiaan hidup di dunia dan bukan pula di akhirat Alhamdulillah bukan berarti Bahwa Islam Selalu dibangun di atas kelembutan Setiap saat Harus disertai dengan sinunan Tidak ada rasa amarah Ketika melihat kemungkinan Terjadi Bukan kebisingan keadaan. Namun sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahawa Islam adalah agama yang dibangun di atas prinsip kifma. Yang dimaksud di kifma adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Dari sini menarangkan kepada kita Al-Fisna Bukanlah yang dimaksud Al-Fisna Adalah Kelembutan setiap saat Meskipun dalam keadaan Seorang melihat Islam Camis-camis Islam diinjak diinjakan diinjak, Kementaran Tersebar Lalu tidak ada upaya untuk melakukan usaha pemusnah, menghajar sebuah kemusaran dan marah ketika melihat pelanggaran terhadap syariat Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna adalah lembut pada tempatnya dan bersikap keras. Dan marah pada tempat yang mudah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Rasulah, beliau mencontohkan kepada umatnya dalam bersijab, dalam mengamarkan azam Allah Subhanahu wa taala di beliau lembut pada kondisi kondisi tertentu namun beliau juga marah dalam kondisi kondisi yang lain yang semuanya berjalan dengan hikmah dan memperhatikan al-maqalif wal-makasif Kemaslahatan sesuatu dan kekhawatiran akan munculnya satu kerusakan yang besar. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut kepada seorang yang baru mengenal Islam. ketika orang tersebut melakukan suatu pelanggaran, orang ini bukan orang yang dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Alaihissalam mengkhawatirkan apabila beliau marah, maka mungkin menyebabkan orang tersebut semakin jauh dari al Islam, maka beliau pun Mengedepankan sikap kelembutan. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik r.a. Ketika ada seorang Arabi, seorang Badu, masuk ke dalam masjid. Barulah dia masuk ke dalam masjid. Orang Badu datang dari pedalaman, tidak mengetahui banyak tentang hukum-hukum Islam. Ketika dia masuk ke dalam masjid maka dia kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat, para Rasulullah Sallallahu Alaihi melihat perbuatan orang badu ini, maka mereka ingin segera mendatanginya, menghardiknya, dan menghentikannya dari perbuatan tersebut. Ketika para sahabat hendak bergerak maka langsung dicegah oleh Rasulullah Alaihi Wasallam melarang mereka untuk mendatangi orang Arabi tersebut yang kencing di masjid padahal orang Arabi ini melakukan satu kemungkaran kencing di masjid adalah murfadan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam yang memerintahkan untuk Membersihkan rumah rumah Allah Subhanahu Wa Taala dari najis, akan tetapi Rasulullah SAW melarang perasaan, dibiarkan orang baru ini menyelesaikan hajatnya, setelah dia selesai buang air kecil, lalu Nabi saw memerintahkannya. Untuk membawa ke tempat air Dan mengiram Bekas kencing Yang dia kencing di tempat tersebut Karena kondisi masjid pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Lantainya dari tanah Sehingga cukup dengan disiram menyebabkan meresapnya Bekas-bekas air kencing tersebut ke dalam tanah Para ulama menerangkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menampakkan kemarahannya padahal orang Badui ini melakukan tindakan kemungkaran perbuatan mungkar kencing di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala namun beliau tidak menampakkan kemarahannya kepada orang Badui tersebut Dan bahkan beliau melarang para sahabat untuk melakukan inkaromungkar. Hal ini disebabkan apabila para sahabat mendatanginya, maka dapat menjelaskan Timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Bayangkan kalau para sahabat mereka datang, kemudian orang baru ini ketakutan melihat kumpulan orang-orang mendatanginya, maka dia ketakutan padahal dia sedang buang air kecil seseorang biasanya kalau ketakutan lari dia setidaknya dia sedang buang air kecil lalu dia berlari kira-kira apa yang terjadi maka air kecil itu akan sempat menetes ke tempat-tempat yang lain semakin sulit untuk bersisian maka nah, kamu biarkan satu tempat Sampai dia selesai. Kemudortan yang lainnya mungkin akan menimpa orang gaduh. Tiba-tiba. Dia sedang menikmati buah hajat. Tiba-tiba dia menahan. Juga akan menimbulkan penyakit. Menahan. air kencing secara tiba-tiba. Walhasul dari. Hadis Nabi SAW ini menunjukkan sikap hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak menampakkan kemarahannya kepada orang Badu yang jahil tentang banyak syariat al-Islam namun tidak demikian keadaannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbi sebagian para sahabat yang sangat dekat dari beliau al bahkan terkadang beliau marah kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hijrah merasakan suka dan duka bertahun-tahun lamanya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada mereka. Karena beliau mengertilah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang Islam. Dan tidak memungkinkan mereka akan meninggalkan Islam karena kemarahan Nabi SAW. Seperti so, misalnya kemarahan Rasulullah SAW kepada Muadz ibn Jabal, Rasulullah SAW ketika Muadz ibn Jabal Rasulullah SAW beliau memimpin solat Isya' di kampungnya. Jadi kebiasaan Muadh bin Jabal belia salat isya sebagai makmum di belakang Rasulullah SAW di masjid Nabawi. Selesai beliau salat isya beliau pulang ke kampungnya dan beliau yang memimpin salatul isya di kampungnya. Beliau yang memimpin salatul isya di kampungnya. Ini yani beliau. Mempimpin solat isya, namun beliau mengerjakan solat sunnah. Adapun solat isya, beliau telah donation bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau kembali memimpin solat isya di kampungnya, maka beliau membaca bacaan yang panjang sekali. Bacaan yang panjang yang menyebabkan ada salah seorang merasa terlalu lama. Bacaan salat yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal, Allah Taala menyebabkan beliau memutuskan salatnya. Tidak ikut salat di belakang Mu'adz bin Jabal, lalu beliau shalat sendiri. Kesukan harinya dia melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan Mu'adz bin Jabal yang memanjangkan bacaan salatnya di salat selesa. Maka Rasulullah SAW Bukannya marah kepada Orang yang Memutuskan salatnya dari Salat surjama'ah Beliau justru marah kepada Mu'ad ibn Jabal Rasulullah Dan beliau mengatakan Afad anta ancai mu'ad an. Afad tanun ancai mu'ad an. Afad tanun ancai, an. Afad tanun ancai, an. Afad tanun ancai an. Apakah Engkau juru fitnah wahi mu'ad Apakah kondisi wahai Muadz? Nabi Al sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengulang ulangi teguran ini kepada Muadz bin Jabal dengan penuh kemarahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kemarahannya. Dan ini juga merupakan bagian dari sikap hizmah yang mendatangkan kemalasan, agar kemudian seseorang sebagai imam mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memanjangkan bacaan salat yang menyebabkan orang-orang yang bermakmum di belakangnya merasa berat. Apabila seorang menjadi imam, maka dahnya dia membaca bacaannya ringkas tabda so, ismu rabbika al-aala al-atas hadis al-ghashiya dan yang contohnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa beliau juga pernah marah kepada seorang yang orang ini memakai cincin dari emas sebutkan dalam kitab muslim dari hadis, in Abbas radhiyallahu anhu orang ini memakai emas Ini salah satu bahagian tangannya. Ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi wasallam langsung mendatangi orang ini. Dan beliau sendiri yang mencabut cincin emas yang dikenakan orang ini dari tangannya. Setelah beliau lepaskan cincin tersebut, beliau membuangnya. Beliau membuang cincin emas. Itu. Sambil Rasulullah SAW mengatakan, Ya'ni doa kudum ilah jamrah. Minarim saya jaluh fiati. Setelah seorang kalian berani mengambil barah api lalu dia meletakkan di tangannya berani salah seorang saling mengambil barah api lalu dia meletakkan di tangannya Ini yani Rasulullah menasihati orang ini yang memakai cincin dari emas karena dia seorang lelaki Nabi AS mengharamkan emas bagi kaum lelaki dari umatnya lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan apa yang dia kenakan dari kincin emas tersebut seperti bara api yang ditaruh di tangannya tujuannya adalah hargikan dari beliau agar dia membayangkan bahawa sebagaimana seorang tidak mampu meletakkan bara api di tangannya Maka jualan kalian memakai cincin lah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, salah seorang kalian. Mengambil bara api. Lalu kemudian dia meletakkan di tangannya. Berani salah seorang kalian. Lalu kemudian Rasulullah SAW pergi. Lalu ada seorang. Yang melihat cincin itu terbuang begitu saja. Maka dia mengatakan kepada orang ini Orang yang memilih Cincin tersebut yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Orang ini mengatakan Kud kaca maksap Ambil cincinmu Kamu bisa Mengambil manfaat darinya Mungkin dijual Atau diberikan kepada keluarga Kepada wanita Kepada istri, kepada anak perempuan Ambil cincinmu kata sahabat Nabi saw. Yang telah dilepas cincin oleh Rasulullah dan Rasulullah membuangnya. Dia mengatakan, "La Wallah la aku dah berdan. Waktu parahku Rasulullah saw. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya, sama sekali. Dalam kadar Rasulullah saw telah membuangnya." Aku tidak akan mengambilnya Lihat Penhatikan Bagaimana bentuk Inkarul Mungkar Nadi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau datang kepada Sahabatnya tersebut Lalu beliau sendiri yang melepas Kunci emas itu, lalu beliau membuangnya Kerana beliau kita mengetahui siapa beliau Rasulullah SAW Beliau seorang pemimpin Beliau Seorang pemimpin negara Dan pemimpin kaum muslimin Beliau adalah seorang rasul Yang dipandang Dan tidak mesti Perbuatan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi maslahat kalau dilakukan oleh salah seorang dari kita mungkin misalnya ada yang mengetahui hukumnya sekarang ini keluar dari daurah keluar dari kajian ini melihat ada laki-laki nongkrong -laki di jalan tatoknya di tangan kakinya semua penuh dengan tato. Lalu kemudian kita datang karena melihat ada cincin emas di tangannya, kita ambil, tarik, kita buang. Kira-kira apa yang terjadi? Ini orang cari masalah nih. Ya. Kamu siapa? Tentu beda ya. Dulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sebagai pemimpin kau muslihim. Makanya pernah ada orang wanita. Nabi saw lewat di kuburan. Di kuburan itu ada seorang wanita yang menangis. Dia menangis di sisi kuburan. Rupanya itu kuburan anaknya. Maka Rasulullah saw melihat karena tangisan wanita ini berlebihan, meratap. Maka Nabi saw mendatangi wanita tersebut. Beliau nasihat, Istakilah wajib takwa kamu kepada Allah sabar menghadapi musibah. Wanita ini tidak tahu siapa yang menegur beliau. Dia tidak mengetahui yang menegurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia belum mengenal, akhirnya dia bilang, "Ulaisa anni? Pergi kamu tadiku. Inna salam tusabbi musibati. Kamu tidak merasakan seperti apa yang kurasakan?" Enak aja. Bahasa lainnya penting. Enak aja kamu ini. Nasehat, nasehat, nasehat Suruh sabar, sabar, sabar Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan Pergi kamu Pergi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada salah seorang sahabat Menyaksikan kejadian itu dia mengatakan, Kamu tidak tahu Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menasehkan kamu Itu Rasulullah Akhirnya merasa bersalah Dia tidak mengetahui bahawa itu Rasulullah Alaihissalam. Maka dia segera datang, Mendatangi rumah Nabi Alaihissalam dan meminta naaz kepada Rasulullah Alaihissalam dan mengatakan saya tidak mengenal engkau, eh, Rasulullah. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan Inna masfaru, In darah masih berudah. Kesabaran itu pada pukulan pertama, ketika terjadi pertama kali satu musibah, di saat itulah dibutuhkan kesabaran. Bukan sabar setelah empat bulan, bukan sabar setelah setahun, semua orang bisa bersabar setelah itu. Tapi ketika awal munculnya satu musibah dia bersabar, maka itulah yang dikahandungi, yang menjadi syahid dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Lihat, wanita begitu mengetahui yang menasehatinya Rasulullah dia langsung merasa berkarat. Jadi berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beri sebagai pemimpin, beliau sebagai imam ulum muslimin, sehingga ketika beliau pun menasehati salah seorang dari rakyatnya, dari umatnya, dengan cara yang demikian, beliau sendiri yang melepas, beliau yang membuat, dan tidak menimbulkan masalah, bahkan kemaslahatan. Masih merasa bersalah sahabat ini sampai dia mengatakan Saya tidak akan mengambilnya Apa yang telah dilempar oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Bahkan ini menunjukkan sukat marah Rasulullah Alaihi wa sallatu Namun pada tempatnya Dari janbulah ketika Rasulullah alaihi wa sallatu Melihat satu kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Rasulullah Alaihi SAW sangat cinta kepada keluarganya. Sangat cinta kepada isteri-istrinya. Dan berbuat baik kepada mereka. Beliau mengatakan. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Orang yang terpilih di antara kalian. Orang yang terbaik di antara kalian. Adalah yang paling baik dalam pergaulan bersama dengan keluarganya. Dan aku yang terbaik dalam bergaul dengan keluargaku, dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pergaulan yang baik adalah pergaulan yang dibangun di atas syariat. Menaikkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat kemunkaan terjadi di tengah-tengah keluarga, maka dia berusaha mengikat. Meskipun terkadang disertai dengan kalimat yang tegas, kalimat yang pedas demi sebuah kemaslahatan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah, oh namanya antara unta satu dengan yang lain Seorang istri dengan madunya kadang-kadang muncul rasa cemburu. Perbanyaknya itu ada. Maka Aisyah radhiyallahu anha satu ketika dia mengatakan di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perihal madunya shohih Abi Bakheey. Kalau seorang dari ummahatul muslimin istri Nabi saw. Sofia itu Aisyah, warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan cukuplah bagimu. Sofia itu begini dan begitu. Rawi hadis yang menjelaskan hadis tersebut mengatakan bahawa Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek. Sofia itu orangnya pendek. Itu saja. Dia banyak banyak ungkapan Aisyah radhiyallahu Dia tidak mengatakan dia itu begini begitu begini begitu menyebutkan berdalamkan sifat tidak. Satu saja. Dia Itu pendek. Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam yang cinta kepada Aisyah dan diantara bentuk kesintaan seseorang kepada yang lain adalah senantiasa berusaha meluruskan ketika dia salah, membenarkan ketika dia keliru. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aisyah, loqat kulli kalimat lo mujjib dima'il mahrila majjatuhu. Wahai Aisyah, sungguh engkau mengucapkan sebuah kalimat. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau lalu kalimat itu dibuang di lautan maka akan menyebabkan seluruh lautan itu menjadi tersemar padahal kalimat itu saja beliau menggidah madunya hanya mengatakan indaha kafirah dia adalah orang wanita pendek. Nabi SAW mengatakan kamu mengucapkan sebuah kalimat Kalimat ini kalau memiliki bau Dibuang di lautan Lautan yang demikian luas itu Akan tercemar Sumpahnya minyak di negara Arab Di Kuwait Tidak menyebabkan tercemarnya seluruh lautan Satu kalimat seorang menggigah Apabila dia memiliki bau Akan menyebabkan tercemarnya seluruh lautan Ma'asyara syara, Ikhwah Rasulullah, siapa yang tegas? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bentuk kasih sayang, sifat rahmat yang dimiliki oleh seorang, tidak mencitnahnya untuk melakukan ingkar al-munkar, mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi, masing-masing dengan cara yang sambil melihat maslahat dan masjada. Kadang-kadang kita perlu marah. Kadang-kadang tidak dibutuhkan kemarahan. Marah dalam setiap keadaan adalah merupakan hal yang keliru. Dan tersenyum juga dalam setiap keadaan, meskipun kemungkaran terjadi, juga merupakan hal yang tidak dibenarkan. Dan ini tentu membutuhkan pembahasan yang luas kembali kepada kemaslahatan dan maslahah. Yang Tentu yang mampu memberikan penilaian tersebut adalah para ulama, para dai yang membangun dakwahnya di harus ilmu. Oleh sebab itu di antara syarat seorang berdakwah, maka dia harus berilmu. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, dia harus berilmu tentang kondisi masyarakat yang dia hadapi dari para madhu. Dia mengetahui siapa yang dia hadapi Berbeda antara masyarakat kota Masyarakat desa Berbeda antara seorang talibul ilm Dengan seorang yang jahil Berbeda Dan ini sangat dibutuhkan fikir Dalam menegakkan Al-da'awatu Ilallah swt. Walhasil ma'asyur al-muslimin Rahimahkumullah Islam Yang memiliki sifat rahmat bukan berarti bahwa Islam tidak mengajarkan kita marah pada tempatnya oleh karena itu disyariatkan ingkarul munkar wa lakum minkum ummatun yad'una ila khair. wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dalam kitab ilmu muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan ucapannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu permulaan maka iman. Maka ingkar dan mungkar merupakan hal yang wajib masing-masing sesuai dengan kondisinya dan keadaannya. Oleh kerana itu marilah saudara muslimin rahimakumullah di dalam Islam dikenal dengan adanya aturan-aturan hukum dan aturan-aturan hukum tersebut ada yang bersifat hudud hukum-hukum hat yang harus ditegakkan dan itu juga merupakan bagian dari hikmatul Islam dan akan membawa satu kemaslahatan yang besar ketika mereka menegakkan hukum Allah swt. Ada orang yang membunuh misalnya maka di dalam Islam ada hukum Had Yaitu hukum kifal. Tentu yang menerapkan hal ini adalah penguasa. Penguasa yang memiliki kekuatan dalam satu wilayah dan masyarakat tersebut membaiatnya mengakuinya sebagai seorang pemimpin dan dia punya kekuatan maka termasuk di antara prinsip Islam yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah taat ad kepada ulil amri taat kepada penguasa negeri apapun namanya apakah dia disebut sebagai amirul mu'mini atau sebagai khalifah atau sebagai presiden atau sebagai raja atau sebagai perdana menteri apa saja namanya jika dia adalah seorang yang berkuasa di negeri tersebut dan diakui punya kekuatan Maka wajib bagi penduduk negeri itu untuk membayatnya. Membayat peta'atan selama bukan dalam perkara bermaksib kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladina amanu Allah wa afi'un rasul wa uleyh amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ta'adlah kalian kepada Allah. Ta'adlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian Ketaatan kepada penguasa adalah prinsip islam bahkan tidak diperbolehkan seorang hidup di semua wilayah yang memiliki kekuasaan ada seorang pemimpin lalu dia tidak membayatnya. dia mati dalam keadaan terjatuh ke dalam dosa besar seperti matinya ala jahiliyah kata nabi alaih syuratu wassalam mannata walisafi'unu si kehidayaah Maka misalkan jahiliah Barang siapa yang mati Dalam kadang tidak ada Bayat di lehernya Jadi yani dia tidak membayat pemimpinnya, Penguasa setempat Maka dia mati Seperti mati kaum jahiliah dahulu Mereka mati tanpa Seorang pemimpin yang memerintah mereka Nah, apa tujuan ditegakkannya sebuah pemerintahan yang kemudian rakyatnya diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa adalah untuk menjaga ketertiban keamanan yang ada di wilayah tersebut oleh karena itu Islam, syariat Allah Subhanahu wa ini datang untuk menjaga kemaslahatan, untuk memberikan rasa aman di dunia dan misalnya pula di akhirat apabila mereka menghendaki ketenteraman dan nasa aman dalam kehidupan dunia maka hendaknya mereka taat kepada pemerintah meskipun pemerintah itu zalim meskipun pemerintah itu fajir semakan para ulama usul untuk menyatakan ketaatannya kepada penguasa tersebut Sewaktu kepada mereka akan mendapatkan rasa aman? Antum bisa bayangkan di satu wilayah tidak ada pemerintah, tidak ada aturan hukum, tidak ada hukuman bagi seorang yang melanggar. Nah, alhamdulillah, kira-kira apa yang terjadi? Yang kuat pasti akan menindas yang lemah. Badan bertindak sewenang-wenang, bertindak sesuka hati, karena dia merasa bahwa tidak ada yang menghukumnya. Dan itu yang terjadi. Di wilayah-wilayah yang di sana ketika hukum penguasa itu lemah, maka ini yang akan terjadi. Kezaliman. Sebagian manusia akan menindas sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ketaatan pada ulil amr. Untuk sebuah kemasyaratan yang besar dalam kehidupan dunia. Sebagaimana tuat kepada ulama. Untuk mendatangkan sebuah kemasyaratan yang besar. Untuk kehidupan akhirat mereka. Kata sahri min abdillah. Kustari rahmatullah. La yazadun nasib khayyid. Ma'adhamu sultana wal ulama. Wa'in abdhamu hadainya. وَقَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَهُمْ وَإِنِ اسْتَخَفُ بِهَذَيْنِ وَقَدْ أَفْلُّ دُنْيَاهُ وَأُخْرَهُمْ Manusia sangat biasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan sultan memuliakan penguasa dan memuliakan ulema apabila mereka memuliakan keduanya maka Allah SWT akan memperbaiki kehidupan dunia mereka dan akhiratnya namun apabila mereka melecehkan merendahkan kedudukan keduanya maka sungguh mereka telah merusak dunia mereka demikian pula akhirat mereka maka disiptakanlah suasana pemerintahan ada penguasa yang memimpin dan diperintahkan untuk bersikap adil dalam kepemimpinannya dan dia akan bertanggung jawab hadapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula sebagai rakyat maknanya diperintahkan untuk taat kepada penguasanya dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya kemarahan rakyat kepada penguasa yang dapat menyebabkan munculnya berbagai perbuatan-perbuatan kerusakan dengan cara melakukan tahyiz, membakar emosi rakyat untuk marah kepada penguasanya, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walauladhu Allahin Nasbahwuhu Di Ba'udin" lafadz ada dalam. Kalaulah bukan karena sebahagian manusia mencegah sebahagian manusia yang lainnya dari kerusakan, dari tinggalkan kekaliman akan rusak bumi ini. Kalau la bukan sebagian mereka mencegah kerusakan yang dilakukan oleh sebagian yang lain. Kalau tidak ada penguasa, orang setiap yang hanya berbuat. Tidak ada satu wilayah pun di dunia ini, melainkan di sana ada yang saleh, ada orang yang baik, ada pula orang yang jahat. Yang gemar melakukan pengerusakan Siapa yang akan mencegah ini? Kalau bukan mereka dari kalangan para penguasa, Allah Azza Wajal juga bersifat. Walaulah dengan Allah, naseb agam di baju, lahudi makcawan, wadiah, wacalat, watsajid, diucapkan bersama Allah sebanyak. Walau surat Allah yang suruh. Kalau lah bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia mencegah sebagian yang lain dari kezaliman dari kerusakan maka akan hancur tempat-tempat ibadah akan hancur seorang tidak akan bisa merasa tenang untuk menegakkan ibadah, salat, hilang resaman tidak ada ketengkeraman maka ditegakkanlah ulatul umur tersebut dan Islam sangat memperhatikan hal ini memerintahkan kepada rakyat kepada kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya. Ini termasuk diantara prinsip yang agung dari prinsip ahlus sunnah yang diselisih oleh kaum khawarij. Ini prinsip yang utama. Maka ketika ada penguasa, penguasa inilah yang kemudian menegakkan hukum-hukum tersebut untuk menghukum diantara warga diantara rakyat yang melakukan tindakan hina kejahatan maka ada penegakan hukum ini adalah merupakan bagian bentuk sikap kekerasan di dalam Islam untuk memelihara sebuah ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia. Maka ketika ada penguasa, maka diterapkanlah hukum-hukum. Makanya disebutkan ada yang mengatakan ini perkataan Utsman uh, bin Affan. Tapi Allah ada Ada pun yang mengatakan yang lainnya. Yang jelas ini bukan saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diraikan dari Uthman Apabila itu sahuh dari Uthman Bahawa beliau mengatakan Inna allaha yaza'u di sultan Ma la yaza'u di Al-Quran Sesungguhnya Allah S.W.T Mencidak seseorang dari kegolungan Dari kerusakan Dengan adanya penguasa Yang itu tidak mampu dilakukan dengan Al-Quran Siri manusia itu berbeda-beda tindakan kejahatannya sifat-sifat syaitoniyah yang ada pada mereka pun berbeda-beda ada seorang ketika dia melakukan kesalahan kita nasihati istakillah takwa kamu Sada Allah tinggalkan perbuatan jangan kamu beresinah jangan kamu suka mencuri itu haram hukumnya bahaya akibatnya disisa di dalam neraka ada orang ketika dinasihati demikian diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertobat. Mau begitu ya, enggak boleh. Kalau begitu saya bertobat kepada Allah Subhanahu Ada pula yang meskipun dinasihati berkali-kali, dibacakan satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi kejernih kepada dia. Kenapa dia cerah Kalau ditegakkan hukum Allah eh, Hati-hati loh sahabat. Membunuh orang lain Di wilayah ini, di negara ini Ini diterapkan hukum Islam Hukumnya adalah pusat Ditinggalkan Kalau kamu Gitu ya, takut kan? nah, Ada orang buruk lalu kemudian ditegakkan hukum qisas diperlihatkan di hadapan orang lain di hadapan masyarakat umum diumumkan tanggal sekian jam sekian akan diterapkan hukum qisas di tempat bulan orang mendatangkan melihat seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak maka di qisas dipenggal lehernya misalnya Nah, orang melihat ketakutan itu menjadi efek jelas, ya. Yang mungkin kalau dinasehati dengan ayat dia kurang memberi pengaruh. Inna Allahu ya zakhiyul Quran oleh sebab itu diterapkannya hukum kisaf adalah bahagian dari hukum syariah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kutiba alaikumul qisas fil qatl telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam kasus pembunuhan lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan walakum fil qisas hayatun yaulil albab wahai orang-orang yang bersikir bagi kalian dalam penerapan hukum qisas jika telah terdapat kehidupan jadi, ditegakannya hukum kisah untuk sebuah kemasyaratan yang besar dibalik hukum tersebut. Meskipun satu orang, dua orang yang melakukan tindakan kejahatan, maka dia disisat, maka menyebabkan efek guna bagi yang, yang lain. Sehingga mereka tidak berani melakukannya. Oleh karena itu, penerapan hukum susah yang terjadi di Arab Saudi itu menyebabkan berkurangnya tindakan kejahatan bandingkan dengan negara-negara yang berbangga dengan hukum-hukum buatan manusia termasuk negara kita perhatikan setiap kali kita membuka lembaran koran tak ada saja peristiwa pembunuhan yang ini membunuh ibunya yang ini membunuh anaknya sendiri yang ini membunuh saudaranya, tetangganya, temannya perkelahian antara satu kampung dengan kampung yang lain hampir sekitar kita baca kejadian-kejadian tersebut Allahumma'ala kenapa? Nah, orang yang membunuh ya. orang yang membunuh dihukum misalnya 10 tahun Setahun dia di penjara Dapat keringanan ya, Karena menyambut hari kemerdekaan Diringankan, berkurang Jadi lima tahun Ternyata kelakuannya baik di penjara, jadi tiga tahun Keluar lagi, dia keluar, bunuh lagi Tidak memberi efek cerah Dalam hukum keisah itu Terdapat kehidupan, banyak-banyak Orang kalau bersikir maka dia akan mengetahui benarnya apa yang disermankan oleh Allah Taala Hukum rajam bagi pelaku zillah dan dia muhkan di rajam sahabat masyarakat itu juga memberi asyarakat memberi asyarakat dan diterapkan pada setiap zaman ada yang mengatakanlah ini hukum-hukum ini sudah enggak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang tidak relevan tidak relevan. Apakah kalian berlebih berilmu daripada Allah yang menciptakan kamu kamu ini dialah yang menciptakan seluruh apa yang ada di jagat raya ini dia yang memiliki ilmu yang bahasa sempurna. Maka Allah Jalla wa Alaihi Wasallam menetapkan hukum dengan hukum yang paling sempurna. Wah man asal mengetahui hukum. Siapa yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah mereka menghendaki hukum-hukum jahiliyah yang ditetapkan? Hukum jahiliyah undang-undang buatan manusia sama sekali tidak memberi solusi yang baik dalam kehidupan ini disebabkan ketika manusia meninggalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi solusi justru akan menimbulkan berbagai macam problem, berbagai macam permasalahan, perselisihan perpecahan di antara mereka karena mereka tidak kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka kembali pada hukum Allah, maka dizina. Kalau dia musan maka dirajam sampai mati. Kalau dia bukan musan maka dicambuk. Demikian pula hanya pencuri dipotong tangannya. Demikian pula halnya pemimun khamer hukumannya dicambuk. Ada satu riwayat dibaca al-Qirri di bahawa Nabi saw mengatakan, "Ia minum baju lidu, wajah minum baju Wa wajah minum baju Wa wajah minum baju lidu, wajah minum baju lidu, wajah minum baju lidu, wajah minum baju lidu, wajah minum baju lidu, wajah minum yang lidu, wajah minum baju lidu, atau dikonsumsi dengan cara yang lain Dituntik Dihisap Apa saja Apabila seorang minum konar Cambuk dia Jika dia mengulangi Cambuk Jika dia mengulangi Cambuk Jika dia mengulangi kali yang keempat Maka bunuh dia Para ulama mengatakan Bahwa hukum membunuh Bagi pelaku minum khabar hukumnya nasuh hukumnya terhapus oleh sana itu al khulafa setelah meninggalnya Rasulullah SAW mereka tidak membunuh orang yang minum khabar yang keempat kalinya namun ditelankan oleh Ibn Al-Qayyum rahimahullah bahawa hukum membunuh bagi seorang Peminum khamar yang keempat Yang keempat kali Kalau disambung Ini Kembali kepada Istihad seorang penguasa Dan beliau lebih sanggup mengatakan bahawa Hukum Membunuh pada kami yang keempat Bagi Kesandung khamar Itu kaitannya dengan Hukum ka'azir yang kembali kepada ijtihad imam untuk melihat apabila masalahnya orang ini dibunuh maka dia namun jika masalahnya orang tidak dibunuh maka tidak dibunuh namun tetap dihukum cambuk walhasil hukum-hukum ini para al-ikhwah rahimakumullah ada di dalam Islam hukum kifarat, hukum potong tangan emang benar ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Ada adat-adatnya. Dan misalnya pula halnya, hukum orang-orang yang memerangi Allah, agama Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Melayasihkan ayat-ayat Allah. Dan melakukan penerusakan di muka bumi. Ada hukum yang diterapkan di dalam Islam. Dalam surat surat na'idah. Pada ayat yang ke-33, 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna ma jaza'u al yuharibun Allah wa rasulah Wa yas'awna til ardi fashadan ay yuqadzalu A'u yusallabu A'u tuqadzaa a'idihim wa arjuluhum min khilaf A'u yunfaw minal ardi Dhalika lahum khijran fid dunya Walauhumm fil akhirat adab yang agung, ilahulahina khabu min qabil antaqdiru aleyhin fakamu anallah rasul Rasulnya. Tentukusnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan pengerusakan di muka bumi, maka mereka dibunuh. Mereka dibunuh atau disalib. Atau dipotong Tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka Secara berselisih Jadi kalau dipotong tangan-kanannya Maka kakinya kaki kiri yang dipotong Pemisah pula sebaliknya Atau diasingkan dari permukaan bumi, Diasingkan ya. Dipenjarakan di Di pulau misalnya Itu adalah merupakan kehinaan bagi mereka dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat mereka akan merasakan azab yang berat. Kecuali yang bertobat, kecuali mereka yang bertobat sebelum kalian mampu menerapkan hukum itu kepada mereka. Katahulah <tuhilabahu> bahwa Allah Subhanahu Wa ta Taala Raffurun Rahim. Diriadkan oleh Al Bayhaqi dalam Sunan Kubra dari Ibn Abbas Sallallahu ta'ala Wasallam. Ketika beliau menjelaskan hukum yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sampai disaluk. Ada orang dipotong-potong tangan kakinya karena mereka adalah orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Yang disebut qutaa'us sariq, para penyamun, para perampok kataibnu abbas radhiyallahu anhuma ila qatalu wa akhadul apabila mereka membunuh dan mengambil harta orang maka hukumnya mereka dibunuh dan disalib wa ila qatalu wa mal qutilu wa yusallabu jika mereka membunuh dan tidak mengambil harta mereka dibunuh maka mereka dibunuh Namun tidak ikhlas. Walau akal mal, walau tiada kehendak, uti adihihim dan arjuluhum. Dan apabila mereka merampas harta, namun mereka tidak membunuh, maka dipotong tangan tangan mereka dan kaki kaki mereka secara berpisah. Mereka hanya mengambil harta dan tidak membunuh wa idza akhafu al-tharil wa lam ya'khud manan nahu dan apabila mereka mendatangkan rasa takut di jalan-jalan di fasilitas-fasilitas umum namun mereka tidak mengambil harta hanya mendatangkan rasa takut maka ini dienyahkan dari bumi artinya di di dituntakkan ya. diasingkan dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama termasuk pendapat alim ulama al masyayikh. Al Imam Ahmad. Naam. Nah. Hukum ini wa antum ikhwanakumullah pernah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Hadis Taimiyah bin Malik ada Sekelompok orang mereka dari Kabilah Qurainnya, al orang Yun, mereka datang ke Madinah. Ketika mereka tinggal di Madinah, mereka jatuh sakit, karena kondisi cuaca Madinah yang Berbeda dari negeri mereka. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan obatnya maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta yang digembalakan oleh Rasulullah untuk meminta air susu unta dan air kencingnya, agar mereka meminumnya itu adalah obatnya maka berangkatlah mereka, ini kelompok orang ini, orang Yud ketika mereka santai di tempat pengembala tersebut, apa yang mereka lakukan mereka membunuh penggembala lalu mereka mereka membunuh penggembala tersebut lalu mereka membawa lari unta-unta itu. Mereka membawa lari unta-unta tersebut. Dalam rangkaian lain disebutkan bahwa eh uh, itu sampai ditunjukil matanya. Sampai ditunjukil matanya. Lalu mereka pun lari bawa unta-unta itu. Perintah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan untuk mengejar mereka. Dan dikejar oleh para sahabat. Tertangkap. Ketika mereka tertangkap, hukum apa yang diterapkan oleh Nabi alaihi Dipotong. Tangan-tangan dan kaki mereka secara berpeliti. Lalu kemudian disungkil mata mereka. Disungkil mata mereka. Lalu dibiarkan diterik hari. teriak-teriak kehausan minta ayat. tidak diberikan sampai mereka mati. Ini hukum bagi para kutpa al qariq, para penyamun, para perampok, preman-preman jalan yang melakukan pengrusakan dan ini tidak bertentangan dengan hikmah yang diajarkan oleh Islam. Bahkan ini bahagian dari hukum hikmah. Jadi yang dimaksud shizma itu adalah Menempatkan sesuatu pada tempatnya Bukan ketika kedaliman terjadi Lalu kemudian kita berdiam diri Itu ajil sebenarnya Itu kelemahan Dan shizma adalah Membalas sikap kedaliman Yang dilakukan oleh orang-orang berbuat mahalim Tentu dalam hal ini Apabila Dalam kekuasaan pemerintahan Yang melakukannya adalah penguasa kamu mengatakan kepadanya, "Kau tidak berbuat salah." Kamu mengatakan kepadanya, "Kau berbuat salah." Kamu batas kepada kalian maka boleh membalas, kalian membalas mengatakan batas kepada tidak seperti sikap Kamu batas dia kepada kalian itu salah." di dalam Islam "Kau tidak berbuat salah." Kamu mengatakan kepadanya, "Kau tidak berbuat Bahwa Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang dibutuhkan sifat arif, ar kelembutan dalam berdakwah, sifat rahmah, menebarkan kasih sayang, mengharapkan hidayah dari mereka, tentu dalam batas-batas syariat. Dalam batas-batas. Syariat Allah SWT Karena ada sebagian juga Dengan alasan kita harus Bermah lembut Kita harus bersikap Lemah lembut kepada siapa saja Akhirnya Dengan alasan lemah lembut menyebabkan mereka Terjatuh dalam perbuatan Perbuatan aram dan kemaksiatan Dengan alasan cikbah Dalam berdakwah Ini tidak benar Ini tidak benar, dimenangkan Demikian ke Jawa misalnya ini ada acara Pak Ustadz diminta tampil secara televisi nanti yang membawa moderatornya adalah si pula anak perempuan ini gak apa-apa demi masalah ke nanti ngajarkan tau sih, ngajarkan wudhu ya? jadi sebelum dia ngajarkan wudu perempuan ini nanti akan diperagakan oleh Ustadz Pulang Gimana cara berwuduh kan? Ustaznya karena tampil di hadapan layar tersebut Puka-puka tundukkan pandangan juga gitu. Tapi ngobrol sekarang Duduk di situ bareng Ngobrol Dialog Ditampakkan Diminta lagi Ini ada acara Acara tersebut Tujuannya nasehat. Tapi adairingin dengan musiknya ada aransemen musik. Latar belakangnya latar belakang film. Ya tidak apa-apa. Mendung daripada entah. dibandingkan acara-acara yang lain, ini lebih mendung Padahal dia tahu itu haram. Di si Ustaz itu betul-betul tahu hukum musik, betul-betul tahu hukum istilah dengan wanita. Tapi kemudian dia melakukan itu dengan alasan lebih mendin daripada acara yang lain. Masya Allah. Apakah seperti itu cara dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? bahkan juga ada seorang jemaat tadlil itu dakwah sedang melakukan jaulah keliling ketika dia menemui beberapa orang menemui beberapa anak muda yang sedang nongkrong di situ sambil main gitaran biasa anak muda begitu Nah, ini datang duduk juga, ya, ngobrol terus pinjam gitar. Ternyata ahli juga dia memainkan gitarnya itu. Astagfirullah. Jadi dia mainkan dulu, setelah itu baru dijawab. Apakah yang seperti ini yang, yang disebut hikmah dalam berdzawab, kelembutan dalam berdakwah بلا أمرت عليه البخاري كتعاشر رضي الله تعالى عنها ما خيرا رسل, رسل الله صلى الله عليه وسلم بل أن أمرين إلا اختار أي سارهما ما لم يكن إثمًا فإذا كان إثمًا كان أبو آدم نسيان إذا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم diberi dua pilihan diberi dua pilihan mau memilih yang mana melainkan beliau selalu memilih mana yang paling mudah selama tidak mengandung perbuatan dosa namun apabila sesuatu itu mengandung dosa maka beliau orang yang paling jauh darinya yang paling jauh dari kalau diberi dua pilihan beliau memilih mana yang paling mudah mana yang paling ringan? Karena keinginan beliau agar umatnya ini tidak memaksa maksakan diri dalam mengamalkan satu amalan, amalkan pada yang mudah bagi mereka. Yuridul Ma'roofi kumujfarah. Mana yuridul kumulcus? Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kemudahan bagi kalian dalam mengamalkan agama ini. Bukan kesulitan. Silakan amalkan yang mudah dengan catatan tidak mengandung susah. Tapi siapa yang sesuatu mengandung desa Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Paling jauh dari perbuatan Tidak benar mencampur adukan Antara yang hak dan yang baru Meskipun dengan Maslah dakwah Kalau begitu Dibenarkan Sebagian mereka dari para hidriun Dengan alasan maslah dakwah Syukur Jenggot dengan alasan maslahatul itu dakwah musbil meninggalkan sekian banyak syariat Allah, tujuannya apa? kita ingin berdakwah di purti pemerintahan ya. kita juga ingin terjun dalam bidang politik ya. meskipun harus mengorbankan syariat Allah SWT wa yang wajib yang berasal-asal -beras wajib ditinggalkan dengan alasan maksud dakwah apakah itu? demi Allah ini bukanlah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nabi alaihissalatu wasallam adalah menyampaikan al-haq dan bersabar di atas al-haq tersebut meskipun banyak di kalangan manusia yang tidak ingin mengikutinya. Masa kamu sebagai dai justru mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka? Kamu yang diatur oleh mereka. lah Kamu sebagai da'i yang membawa nama Islam. Seharusnya kamu yang mengarahkan mereka. Kan begitu. Kamu yang membimbing mereka. Mereka ini orang-orang jahil. Orang-orang tidak mengerti. Kamu yang mengarahkan ini. Tidak boleh. Ini haram. Tidak boleh yang seperti ini. Kamu itu. Nah, kalau ustaznya dimanage. Di diatur. Di setting itu. Oh ya apa-apa. Membimbing. Membimbing. Lahaulahwaladzubaidillah sangat meringankan perbuatan dosa. Kata Anas bin Malik r.a. Kami dahulu ketika ada seorang melakukan kesalahan, itu seperti gunung yang akan menimpa kami. Kalian ketika melakukan kesalahan hanya seperti hinggapnya seekor lalat di hidung salah seorang kalian, lalu kemudian dicuci. Nah, sudah selesai. Nanti saya bertobat. Nanti saya bertobat tidak semudah, itulah asyarakat muslim apalagi ketika seorang itu membawa nama sebagai seorang daim membawa nama islam dan orang-orang mencontohnya orang-orang melihatnya berdakwah dengan cara sangkirian ya yes. membikin drama bikin sinetron ini sudah mulai dilakukan oleh mereka membuat drama sebagian jadi tukang ojek yang ingin ustaznya karena dia ingin mengusuk membawa nama salah seorang kandidat yang dia menangkan untuk pemilihan presiden ketika itu jadi digambarkan ini jadi tukang ojek yang sedang bertengkar kamu pilih nomor satu, kamu pilih nomor dua ini pilih golput datang ustaznya mengerai lalu mengerjik menyebutkan yang rojik adalah e, memilih kandidat yang pertama ketiga itu ya. itu dibuat dalam bentuk film singkat nanti kalau berhasil lirik, nanti ada yang ngajak mau film lagi ya sepertinya sudah bergabung antara nada dan bu'awah oh. Tak hala walafuat alam. Oh, terbawa-bawa. Nah, fitnah demi fitnah terjadi. Karena tampilnya mereka, moga mudah-mudahan ya. di televisi, di acara-acara tertentu, dengan alasan dakwah. Tapi Allah di balik itu ada sesuatu. Pas di balik itu ada sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan dunia maafirul ikhwar rahimahumullah ahlus sunnah harus bersabar kokoh di atas selahat jangan terpedaya dengan janji-janji dunia yang menyebabkan seorang itu terbius yang menyebabkan seorang itu tergoda oleh alhamdulillah Akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan seperti yang mereka lakukan. Kita berlindung diri kepada Allah Taala. Berlindung diri kepada Allah Huazza Wajall dari cara dakwah-dakwah -da mereka dengan mengatasnamakan maslahat dakwah yang mengatasnamakan rahmatan lil alamin yang mengatasnamakan hikmat dan berdakwah. Namun mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil belum lagi dilihat dari sisi-sisi yang lain Mengundang Tokoh-tokoh kesesatan dan kemampilan Diundang Untuk mengisi di acara-acara kajian Acara jawab Dalam jalan para ulama terus mereka Tidak berhenti memberi peringatan Hati-hati dari pulang Sesat menyesatkan Hati-hati dari pulang menyebarkan kebohan Dan mereka juga semakin rajin Untuk mengundang tokoh-tokoh-tokoh Alhamdulillah, ahlu sunnah telah dididik untuk selalu bersama al Allah. Dimanapun mereka berada, tanpa memperhatikan banyak sedikit yang mengikuti mereka. Mereka sahijinan Allah. Kok dia tak? Mereka mendengarkan nasihat para ulama, nasihat saudara, nasihat saudara. Barahimahu Taala yang mengatakan, istabeg turoq al huda. Walau tak setujuk bila tak salingin, wajah wutruk balala, walau tak terbiksa di halusin. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, dan jangan kamu merasa takut dengan sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Dan hati-hati dari jalan-jalan kesatuan. Dan jangan kamu tergiur, jangan kamu tertipu. Dengan banyaknya orang-orang yang bau, yang menimpa, yang binasa, menimpa dari Al-Hakbar Allah. Jalan tertiblah. ahli Sunnah senantiasa mendengarkan nasihat dari Al Auza'i Abu Ahmad Al Auza'i Rasulullah. Dia beliau senantiasa menasihatkan untuk kokoh istiqamah di atas jalan Sunnah. Jalan para oleh Nabi Sallam. Karena itulah kuburan. Maka dari ahli-ahli Rasulullah, ahli Sunnah bersikap rahmat, berjalan di atas dakwah yang dibangun di atas prinsip ilmu. Ilmu di dalam berdakwah. Karena itulah islah. Akan tetapi, ilmu yang dimaksud di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya menerapkan sesuatu berdasarkan perksinya dari kitabullah tadi sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan yang dimaksud syubhat bermudah mudahan dalam urusan yang haram dalam perkara-perkara syubhat bukan itu yang dimaksud dengan syubhat yaitu adalah menjauhkan diri dari syubhat Sebab itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa man waqa'at asy-syubuhati di Haram. Kala ni tak subuhat, tak disederah, dihidupi waruwi. Siapa yang menjurmuskan dirinya ke dalam perkara subuhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang Haram. Namun siapa yang menjaga dirinya dari subuhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatan, menjaga agama dan moralnya. Memelihara dari hal-hal yang dapat menyebabkan Mereka terjatuh ke dalam Kecetatan dan kebunyai Dari dulu para ulama sudah menerima Hati-hati Jangan berdakwah melalui Keletung Yati Sarana dakwah yang lain masih banyak Dan itu lebih selamat Alhamdulillah ada Alhamdulillah ada sarana-sarana yang lain, namun mereka terus terbang sampai para akhwatnya bingung dan penuh dengan kekacauan, kebimbangan melihat uskat-uskannya terus tampil di televisi yang satu bergaya ini, yang lainnya bergaya itu, masing-masing seolah-olah menafsakan. Kepandaian bergayanya mereka dihadapan uh, layal atau dihadapan kamu. Sebagian yang berkomentar, wah ustaz-ustaz yang mendakwahkan sunnah ini kok ganteng-ganteng ya, ganteng-ganteng, terbina akhirnya disampaikan kepada Ustaz ini gimana ini khawatir sekian banyak akhwat tersikna melihat Ustaz-Ustaznya tampil dengan menampakkan wajah-wajah mereka kata salah seorang Ustaznya televisinya di satu sijam hati cadang televisinya disuruh pakai cadang kalau disuruh pakai cadar, tidak usah melihat, dia usah melihat televisi Bukan yang menasihati untuk meninggalkan televisi, coba. Terus pakai charger. Charger kan masih bisa dibuka. Nah, jawaban apa yang betul? Ada lagi perusahaan, coba. Itu kan sebagian kecil saja yang terfitnah. Mana kamu tahu? Nah, itu sudah sembuh hati. Wallahualam. Terus mereka terbawa. Dengan cara-cara dakwah seperti itu. Alhamdulillah, dakwah para ulama ulama sampai sekarang, sampai kepada kita, sampai kepada kaum muslimin tanpa terlebih ini. Dakwah syekhul Islam Zainal sampai kepada kita tanpa terlebih ini. Ya. Apa sahaja ada cara nadaqoh yang shalih na shalih. Alhamdulillah. Ya. Kita mohon Allah.